Və sonra İmam Buxar Rəhməllah Məliq 46-cı bölmədən danışır və buyurur ki, Bə bu sualil vəlfutu indəram ilcimə buyurur ki, yəni sual və fətva vermək daşatan vaxtı. Yəni daşatan vaxtı, yəni e, həc vaxtı. Yəni həc vaxtı Peyğambər S.S. daşatan vaxtı ona soruşulan sualların müqabilində Peyğəm Samın cavab verməsin. Və burada və deməli, e, Abulla bin Amr ibn as qeyd ki, dil peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni daş atılanların yanında, daş atılanların yanında olanda və ona bir kişi yaxınlaşıb və dedi ki, "Ya Rasulullah, nə hərtu qablən ərmiyə, qala ermi və lə Bir kişi gəldi, "Ya Rasulullah, yəni daş atmamışdan qabaq qoyun heyvanı kəsdim." Yəni nə burada əsasən yəni, dəvə, yəni etimad ki, bu adam yəni dəvəni kəsib, deyir Peyğəmbər (s.ə.s.) "Daş atıb heç bir şey yoxdur." Çünki baxanda, yəni həmin Mina günün yəni 10-cu günündə sünnə ilə birinci olmalıdır daşatmaq, ikinci heyvan kəsmək, üçüncü baş qıxtırmaq, dördüncü təvaf. Ancaq həmən gün yəni, hədzi olanlar ki, çox izdihamlı olur. Yəni təsəvvürək, Balaca bir şəhərciydə 8-9 milyon insan və həmən gündə də 4 dənə əməl olunmalıdır. Biz qeyd etdiyimiz tərtib sünnə tərtibidir, yəni e, daşatmaq. Ondan sonra heyvan kəsmək, başqıtma bile davam. Ancaq bu həccə görən ki, gəlib deyə "Ya Rasulullah, daş atmaışan qabaq heyvan kəsim. Yəni daşda heç bir şey yoxdur." Və bir gəldidi "Ya Rasulullah, başımı qıxdırdım heyvan kəsləmişdən qabaq." Və məsəl dedi ki, "Elə heç bir şey yoxdur." Və sonra Abdullah ibn Amr nas buyurur ki, yəni həmin gün Hansı əməli əvvəl, hansını sonra saldılarsa, soruşlarsa, yəni peyəmizamın hesbində işgəl görməli, yəni problem görməli. Yəni, dedi ki, edin hesbici problemi, heç bir həraci, heç bir sündət e zərir məbəttə heç bir çətinliyi yoxdur. Yəni heç bir maneə yoxdur. Yəni dördündən hansını edirsə elin. Ancaq sünnətlə qeyd etdiyimiz kimi həmən həmen tərtibdir. Amma İmam Buhari rəhməhullahın bu məsələni bu yerdə gətirməsi, yəni daş atau vaxtı fətva verməsin. Ona görə gətirib ki, bu qıssadan onu gətirib ki, əgər bir bilən insan, hətta ibadətin üzərindədirsə belə, ondan nəsə soruşulursa, ona cavab vermək həmen o ibadətin eynəmir, maneə törətmir. Əgər həqiqdən, əgər biz hədzdə olanları görsək, yəni həqiqdən də hər bir insan məhsuliyyət hiss edər ki, insanların neynəsini düz yola yönəltsin. Düz yola yönəltsin və baxın, görün ki, <coughs> həmin gün, İnsanlar arasında o qədər cəhalət var ki, o qədər elimsizliyi var ki, yəni insanlar həqiqətən də, yəni sünnədən qara çox yəni əməllər edirlər. Çox əməllər edirlər və belə bir vaxtda da məsələdir ki, yəni soruşulanlar, e, soruşan, soruşulanlar, onlara, soruşanlara cavab verməsi onların ibadətindən yayındır. Əksinə, daha da deyiniyir, onların savabını artırır. Yəni, hər bir halda insan, e, müəllif qeyd edir ki, insan ibadənin içində olan vaxtı ona soruşulan yəni, suallara cavablandırmaq heç də onun ibadətinə mənfi təsir göstəmir. Əgər ki, orada danışmağa icazə varsa. Əgər o namazlarsa, o başqa məsələ. Amma dəhs namaz alır və yaxud da ki, zikr eləyir və yaxud da ki, Quran tilavət eləyir və yaxud da ki, həc əhkamların yerinə etdirir tavaf, səfa mərva və eləx və s. Yəni, ondan soruşu sonra heç bir e, cavab elməsinə, heç bir maniyə tövrətmir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.